Nu mă le de la fața ta, și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale, și cu Duh stăpânitor întărește-mă. învăța voi pe cei fără de lege căile tale, și cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sângeul Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voit, jertvă aș fi dat, arder de tot, nu vei voi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit. Inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și ardere de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.